Отож, із часом навіть власну фізіологію зумів підкорити панівній ідеології. З живої людини перетворився на запрограмовану машину. Степан Олександрович був зовсім байдужий до всього, що не стосувалося його головного завдання – зробити довірену йому школу кращою в районі, за всіма показниками. Причому саме так кращою порай вно. І жив Степан Олександрович, і працював, і спілкувався з людьми завжди строго відповідно до закладеної в нього всередині програми. І жодного разу за час перебування його на посаді директора не було в тій програмі відхилень. Зовні вельми ставний, завжди доладно вбраний, Директор, проте, абсолютно не викликав симпатії в тих, хто був поряд. І робив це, як з'ясувалося, цілком свідомо, ба навіть навмисно, щоб не наближати до себе непотрібних йому людей. Вважаючи незаперечним достоинством керівника уміння тримати дистанцію між собою та своїм колективом, Степан Олександрович виробив для себе цілу систему правил. О таких, наприклад, як манера говорити, не дивлячись на співрозмовника. Що не допускали не тільки дружніх, а навіть теплих стосунків ні з ким із колег підлеглих, тим паче з учнями та їхніми батьками. Школа незмінно посідала провідні позиції з багатьох пунктів. І одержувала грамоти та схвалення відділу освіти. Але то була оцінка збоку, атестація за тими самими критеріями, на якій орієнтувалося все єство Степана Олександровича. Якою ж насправді була внутрішня атмосфера школи, і як почувалися в ній учителі та учні, знали тільки вони самі. Ірі довелося уперше побачити директора за дуже неприємних обставин. Одного з останніх серпневих днів вона, як звичайно, прийшла до школи на 10-ту годину і, розписавшись у книзі «Приходу-відходу», перша взяла ключ від кабінету російської мови, щоб закінчити почати там напередодні прибирання. Вчителі готували класи до 1 вересня. Йшла одинадцята година, а в коридорі не було чутно ні звуку. Та й усій школі, схоже, панувала цілковита тиша. Іра поклала свою сумку на вчительський стіл, підхопила це бро та рушила до туалету по воду. В коридорі, як і раніше, нікого не було. Іра вже намірилася переступити поріг у мивальні, коли з сусіднього класу швидко вийшла Ганна Яківна, вчителька історії. «Доброго дня, Ганна Яківна!» – стиха привіталася Іра. Вона все ще не звикла до того, що вчителі тепер для неї не наставники, а просто колеги. І розмовляти з ними треба як рівня. «Здрастуйте! А чому ви не на зборах?» Ганна Яківна замкнула двері свого кабінету і, заклопотано, гортаючи якісь папери у товстій червоній теці, повернула до актового залу. «На яких зборах?» Трохи голосніше запитали їй услід Іра. А сьогодні вівторок? Кинула на ходу Ганна Яківна. Вас хіба не попередили, що по вівторках у нас збори? Ні, я не знала. Але Ганна Яківна вже стукала каблучками у віддаленому кінці коридора і нічого не чула. Іра кинулася з порожнім цебром у клас, ухопила зі столу ключ, замкнула двері і теж помчала до залу ось чому в школі так тихо. Вона чула від завуча щось про збори, але не думала, що їх проводять щовівторка, та ще й без додаткового повідомлення. Біля дверей актового залу Іра прислухалася. Чоловічий голос щось казав або читав. І крім цього голосу крізь двері не долинало нічовісінько. Великий годинник у коридорі Показував тільки 12 хвилин на одинадцяту. Але, судячи з тиші в залі, збори йшли вже давно. Бо коли б щойно почалися, то люди ще шуміли б, умощуючись у кріслах та перемовляючись одне з одним. Іра хотіла якомога тихіше відчинити двері, щоб непомітно прослизнути в зал. Але петлі по зрадницькому рипнули. Присутні всі зразу повернули голови в її бік. Чоловік, що стояв за трибуною, замок і підкреслено терпляче ждав, поки Іра дійде до вільного крісла. Як потім вона довідалася, директор завжди вимагав, щоб учителі сідали ближче до трибуни.